Evangelium podle svatého Marka, kapitola první Počátek Evangelium Ježíše Krista, Syna Božího Jakož psáno jest prorocích, aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Hlas volajícího na poušti Připravujte cestu páně, přímé čiňte stezky jeho. Křtil Jan na poušti a kázal křes pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu všecká krajina judská, jeruzalemští a křtení byli od něho všichni v Jordáně řece, vyznávající se hříchy své. Byl pak Jan odin s sustmi velbloudovými a pás kožený na bedrách jeho a jí dal kobylky a medlesní. A kázal ška, Jde za mnou silnější než já už nejsem hoden, sehna se rozvázati řemenka u obuví jeho. Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale on vás křtí bude Duchem Svatým. I stalo se v těch dnech přišel Ježíš z Nazaretu Galilejského a pokřtěn jest od odjana v Jordáně. A hned, vystoupil z vody uzřel nebesa otevřená a ducha jako holubici sestupujícího na něj. A hlas stal se z nebe. Ty ten můj milý syn, v němž mi se dobře zalíbilo. A i hned ho duch vypudil na poušť. I byl tam na poušti čtyřiceti dnů a pokoušín byl od satana. A byl ze svěří a andělé přisluhovali jemu. Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galileje káže evangelium království božího. A právě, že se naplnil čas a přiblížilo se království boží. Všimte pokání a věřte evangelium. A chodě podle moře Galilejského uzřel Šimona a Ondřeje Bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli. Řekl jim Ježíš: pojďte za mnou a učiní vás rybáře lidí. A hned vše sítí své, šli za ním. A po odšedot maličko uzřel Jakuba, syna Zebedeova, a Jana, bratra jeho, ani na lodí tvrdí sítí. A hned povolali jich. A oni, opustivše otce svého Zebedea na lodí z pacholky šli za ním. I vešli do kafarnaum. A hned v sobotu šed do školy učil. I divili se náramně učení jeho, nebo učili je jako maje a ne jako zákonníci. I byl v škole jejich člověk, maje ducha nečistého, který zvolal škat, Ach, což je s tobě do nás, Ježíši Nazarecký, přišel jsi zatratiti nás, znám tě, kdo jsi, že ten svatý boží. I přimluvil mu Ježíš umlkniš a výjdi z něho. I jim duch nečistý a křiče hlasem velikým vyšel z něho. I lekli se všichni, takže se tázali mezi sebou řkouce. I co je z toto, jaké jež toto nové učení? že mocně i těm duchům nečistým rozkazuje a poslouchají ho. Mí roznesla se pověst o něm hned po vší krajině galilejské. A hned vyšetče ze školy přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem. Šimonova pak svekruše ležela mají zimnici. A hned jemu pověděli o ní. A přistoupiv pozdvihlí u ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice i posluhovala jim. Večer pak při západu slunce nosili k němu všecky nemocné ďábelníky. A bylo se všecko město seběhlo ke dveřím. Ji uzdravoval mnohé strápené rozličnými neduhy a ďábelství mnohá vymítal a nedopouštěl mluvit ďáblům, nebo znali ho. A přede dnem velmi ráno vstav vyšel a očel na pusté místo, a tam se modlil. I šli za ním Šimon i ti, kteří s ním byli. A na jej řekli jemu, všichni tě hledají, jdi jim. Pojďmež do okolních městeček, abych ji tam kázal, nebo na to jsem přišel. I kázal v školách jejich ve vší Galiléji a dňábelstv vymítal. Tedy přišel k němu malomocný ho a klekna před ním, řekl jemu, chceš-li, můžeš mne očistit Ježíš pak slitoval se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu, chci, buď čist. A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství a očištěn jest. I zapověděl mu přísně, hned ho odbil. A řekl mu, vyziš, abys žádnému nic nepravil, ale jdi ukaž se knězi a obětuj za očištění své, což přikázal Mojžíš na svědectví proti ním. On pak vyšet, počal vypravovat ti mnoho a ohlašovat ti tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vdíti, ale v díti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.